Alhamdulillah Rahim Wassala at-taslamu ala rasulina wa al-'alamina wa kita dulu minggu dulu sudah berakhir tentang makharijul dengan alqabul huruf tetapi sebelum kita menutup kita masuk ke bab sifatul huruf kita harus mengetahui uh, dari uh, az-zaria tentang dari mana ke mana bait syair yang mengatakan tentang maharijul huruf yang disebutkan oleh Ibnu Jazari dia akan uh, kita akan mulai dari halaman yang mengatakan kata-katanya مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوفي وأختاها وهي حروف مدل للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاب وأسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذ بليل Ini kita harus id wa yaladras. kita bacanya teruskan wa yaladras. Ha jadi ladras tadi la min yumnaa. Walla noonu min tahtu ja'alu. li li min Rujja sanaja, مستكين mu stakinu فوق ujemin filfa والظاء sufla. Pozor, uazal mu basa min trofa jihima. In min batne falfa maqa trofa sanaja Jadi yang pertama dibilang makharijul huruf 17. Kita sudah mengetahui bahwa 17 makharijul huruf yang dibilang oleh Ibnu Jazari. Al ladhi ikhtaruhu man ikhtabar. Siapa yang memilih yang 17 ini dia harus ujian dalam kalau ditanya berapa makharijul huruf? Ah kita bilang 17. Yang 17 ini adalah makhraj khasah. Makhrajah khasa Yang artinya Di dalam makhraj itu oh, Dari makhraj itu Keluar Satu huruf Atau bilangan huruf Satu Takah dua Tiga hmm. kemudian dimulai Fa aliful jawfi Wa uhtaha wahi Aliful Jawf Artinya adalah Alif Maddiyah Ya nah, Itu yang Alif jawfi Wa uhtaha wahi Uhtaha wahi Artinya Uhtaha Waw Dengan Ya Huruf mad dilhawa itantai Huruf mad Lilhawa itantai Artinya, huruf mad itu Ndak boleh kita membacanya Masa alima Kita tutup dengan Hamzah Di akhirnya, ndak boleh Jadi, lilhawa itantai Setelah kita membaca huruf mad itu Hawa seperti keluar Alima Ada hawa yang keluar Alima Jadi, ndak boleh kita menutupnya Alima Misalnya kan Nisa'ah Boleh kita baca Nisa'ah Tidak, jangan ditutup dengan Hamzah Itulah yang maksudnya huruf Al-Madin Dil Hawa'i Tantahi Itu yang pertama Semma di aqsal halki Hamzun Hau nah, Disambung dengan sana Kemudian di aqsal halki Kita masuk kepada halki Jof adalah Maqraja Amn al halq adalah makhraj al kha uh, am juga yang kedua tapi aqsal hal inilah yang uh, makhraj khas yang spesial untuk huruf halq yang pertama sma al aqsal halq hamzun hau kemudian wasati fa'inun fa hau aqsal halq yang terakhir yang terjauh sekali hamza dengan ha kita sudah pelajari kemudian di pertengahan tenggorokan kita itu ain dan ha kita sudah mempelajari adnaahu Adanahu, artinya yang terdekat Gainun kha'uha Inu, niki, Sampai disini, kita sudah berhenti tentang Al-Halqa Wal-Qafu aqsal lisani ha, Dia sambung sekarang Wal-Qafu aqsal lisani Kita sambung, ke, setelah Al-Halqa Kita masuk ke lisan, ke lidah Kita mulai dengan lidah Wal-Qafu aqsal lisani Fawqu Jadi maksudnya Fawqu di atas tsumma al asfalu kemudian kaf di bawahnya itu bagi bagian lidah ya tsumma al-qa asfalu walwastu wastu fa jim shinu ya ha. wasta apa wasta lisan jadi disebutkan wasta lisan tadi sudah disebut aqsal lisan kemudian was wast artinya pertengahan pertengahan lidah tadi fa jim ya Valdadu min hafati iz waliyah ladras min aysera au yumna Valdadu min hafati da ihsat uh, pinggirnya iz wali diikuti waliyah ladrasa min aysera au yumna dari kanan, kiri ke to kanan kemudian al-lamu, wa limuntaha lam itu adalah Adana lisan, di ujungnya limuntaha di akhirnya mujannud wannun min tarafih min taraf al-lisan jadi yang adna tadi maksudnya adna hafatul lisan adna tadi adna ha adna apa adna hafatul lisan tadi di hafatul lisan dengan latras dengan atras dari aisyah atau yumna wallam adna adna itu adalah di ujung ujung hafa ujung lisan kita limunta sampai akhir ujung lidah kita Kemudian kami kita ke, sampai ke dari taraf min wan nun min tarafi ah min tarafi wan nun min tarafi تحت اجلوا ja maksudnya taruhlah nun itu dari taraf lisan jadikan dia di sana ورا يدان لي ظهر ادخلوا di ra itu di ah uh, hujungnya juga tapi di atas ظهر ادخلوا masukkan uh, dia ke tempat makhraj nun tadi Wa ta'u wa da'lu ta'u minhu wa min Sekarang kita masuk kepada makarja harfu ta Ta dan da dan ta, yang tiga itu minu dari mana? Min ta'rafalisan Minhu, ini maksudnya, adalah min ta'rafalisan Wa min ulyas-sanaya Dan, de, dari ujung uh, ta, uh, gigi kita Ulyas-sanaya Gigi kita yang di atas Ulyya artinya di atas Al-sanaya artinya gigi, gigi yang dua wa safiru kita kembali ke, uh, kita pergi sekarang ke purharful sad ya na, huruf safir was safiru mustakin artinya, huruf sad wazai, itu mustakin, artinya dia tenang atau terduduk tempatnya, minhu minhu juga, dari mana? mentara palisan tadi, wa minfuqas tanaya suflah, dan dari atas, tanaya tifla, di belakang uh, gigi kita yang di bawah kita kembali ke allahu wadalu ta'u min tarafayhima jadi allahu wadzal harfu dzal dan harfu, harfu jadi juga keluar dari dia dari, dari ujung kita dengan ujung gigi kita ujung gigi yang di atas min tarafayhima Wa membat sekarang kita kembali ke kita pergi ke uh, syifah. Wa membat syifah falfa wa matrafits sanayal mushrifah. Jadi kita syifah dari bibir bawah kita dengan ditaruh di atasnya gigi kita yang dua itu sampai dibilangnya matrafits sanayal mushrifah. Kalau kita taruh di perut Bibir bawah kita dengan hujung gigi atas ditaruh di atasnya tapi pada ditekan keluarlah harfu fa tadi. Risyafataini la wawu ba mimu hai. Dua syafat di bibir kita tadi dibilangkan dua risyafataini. Doi dua bibir. Harfun wawu wa harfun ba wa harfun mimu. Wa ghunnatu makhrajuha al-khaysumu. Dan ghunnah keluar daripada hidung dengan begini maaf. dengan begini kita sudah uh, bisa atau sudah tahu sudah sampai ke akhir daripada uh, maraj huruf das kita yang, lem, yang lewat tentang bab maraj huruf dan tujuan kita juga mempelajari tentang maraj huruf itu ada pertama untuk memperbaiki apapun Apa gunanya? Apa hadaf kita? Apa tujuan kita mempelajari makharijul huruf? Yang pertama adalah untuk memperbaiki bacaan dan yang kemudian ialah untuk uh, mengetahui bahawa pentingnya kita mengetahui makharijul huruf ini. Kalau kita tidak me mementingkan tentang makharijul huruf ini, kita itu nanti akan mengeluarkan huruf akan salah sebab terkadang tiga huruf keluar dari satu tempat dan juga kita harus mengetahui di mana tempat keluarnya setiap huruf itu makhraj khasnya. Eh uh, itulah daripada tujuan kita mempelajari makharijul huruf. Dan juga di antara mempelajari faedah kita mempelajari makharijul huruf itu untuk mengetahui nanti uh, hubungan antara huruf dengan huruf. Ada nanti kita namakan Dalam uh, sifat, kita akan masuk nanti ada yang mudrimah Huruf yang mudram Artinya, bersatu nah, Bila, apakah karena dia tamasul Kita akan mempelajari nanti Dari makharid huruf, kita akan ketahui Dengan sifatnya, kita akan mengetahui nanti Huruf mutamathilain Huruf mutajanisain Huruf mutakaribain Huruf mutabaidain Apa artinya mutamathilain? Mutamatsilan ialah huruf yang sama. Hurufnya sama, tempat keluarnya sama dan uh, bentuk uh, anunya uh, gambarnya sama dan tempat keluarnya juga sama dan sifat-sifatnya juga sama. Itu nama kata huruf mutamatsilan. Seperti mim dengan mim, nun dengan nun, kaf dengan kaf. Waw dengan wow, itu ada da alaqahal huruf, nanti harus kita ketahui Jadi, dengan kita mengataj makharidah huruf tahulah kita bahwa huruf ini Dia mutamatil Dan yang kedua, mutajanis Yang mutajanisen, artinya Huruf itu bersatu Di dalam satu makharaja Tetapi, di dalam makharaja khas ini Tetapi, dia itu berbeda sifatnya dan berbeda bentuknya, dan berbeda namanya, dan berbeda gambarnya. Seperti kita mengetahui misalnya di pertengahan uh, lidah keluar jim wa ya wa shin. Jadi antara jim dengan yak wa shin, dinamakan huruf ini mutajanis. Atau seperti di aksalisan hamza wa ha. Itu huruf itu antara hamza dengan ha, dia berbeda wasatelis uh, al-halqa haqsa al-halqa haqsa wa haqa kalau haqsa lisan itu nanti dia berbeda juga bukan mutajanis lagi dan juga begitu juga misalnya di ujung lidah seperti huruf toh dal wata huruf nata'iyah dia sama-sama toh dal wata itu mutajanis kerana berbeda antara toh dengan ta Berbeda antara toh dengan dal, antara dal dengan tak. Jadi, antara tiga huruf ini dinamakan mutajanis. Itulah di antara uh, faedah daripada kita menge harus juga mengetahui atau uh, mempelajari tentang makharji huruf. Yang pertama, di samping kita harus tahu supaya jangan kita membaca uh, huruf itu salah karena kita mengucapkan uh, alhamdulillahi rabbil alamin aa kita baca aa ada kita alamin alamin ada yang mengeluarkan uh, huruf ain tadi menjadi huruf hamzah atau huruf ha menjadi ha nah, jadi kita harus mengetahui di mana makhraj ha di mana makhraj ha istilah di antaranya antara shin antara sod nanti itu dia ada uh, perbedaannya sudah jelas jadi itulah yang kedua supaya huruf kita tahu apa mana ya huruf mutajanis huruf yang mutajanis ialah huruf yang bersatu dalam makharja khas tetapi dia berbeda uh, tentang namanya tentang sifatnya sifat-sifat huruf itu kemudian mutakaribain mutaqaribain ialah berbeza mereka dalam makhraj khas tetapi mereka itu berdekatan dalam makhraj eh uh, dia bersatu dalam makhraja uh, am dia itu berdekatan dalam makhraja khas tidak satu makhraj berdekatan seperti kita bilang qaf dengan kaf sama-sama di aqsal halq tetapi kita mengetahui bahawa qaf sauf qaf asfal. Ha nah, jadi dia sama-sama di aqsa tetapi berbeza. Tidak di satu tempat mereka itu keluar. Jadi ini dinamakan mutaqarib. Antara kita dengan nun eh uh, dengan lam satu dari adna hafatul lisan, satu dari tarafal lisan. Ha nah, ini huruf ini kalau bagi Ibnu Jazari mereka itu adalah berتقارب tetapi bagi al-Farra' ini macam kan mutajanis kerana al-Farra' menyatukan makhraj nun dengan lam dengan ra nah, jadi itu di antaranya perbezaan eee uh, mutaba'id katakan ya mutaba'id itu adalah dua huruf yang mereka itu berjauhan dalam makhraj khas berjauhan dia Walaupun misalnya dia itu Dalam satu makhraj Am Ya, sepertinya Kita kalau mengatakan Nun Dengan uh, Kof misalnya Atau Nun Dia menjauj je Sepertinya dari satu makh, Berbeda dari makhraj khas Dan juga berbeda Mereka dari makhraj Am Jadi pasti jelas juga seperti tabaut yang jelas antara huruf nun dari taraf lisan dengan uh, adna al halq ghain kha adna al halq dengan nun mentrafalisan itu mereka terjadilah mutabaid mutabaidan Itulah di antara uh, dan apa nanti uh, yang harus kita ketahui faedah daripada makhraj huruf apa nanti yang harus terjadi bagi kita yang harus kita pelajari kenapa harus kita pelajari ini karena nanti kalau mutamatsilan itu boleh diidghamkan mutajanisian sebahagian boleh diidghamkan mutaqariban sebahagian dari huruf yang mutaqariban boleh diidghamkan maksudnya dimasukkan disatukan ke huruf yang di belakangnya tetapi mutabaidan mereka tidak boleh idgham itu nanti daripada kita insyaallah akan sampai pelajaran kalau umur panjang ke uh, dalam hal ini. Jadi itulah di antara uh, makharij huruf yang sudah kita pelajari. Kalau seandainya masih ada yang belum uh, mengerti atau belum paham Oh, uh, nanti boleh diulang, boleh ditanya lagi dan kita akan kembali. Eh uh, kita akan melanjutkan sekarang ini kita masuk ke dalam sifatul huruf. Eh uh, sebelum kita mempelajari sifat-sifatul huruf, kita harus mengetahui apa artinya sifat. Sifat ialah yang membedakan sesuatu benda dari benda yang lain adalah sifat-sifatnya. Seperti Sifat itu ada dua macamnya. Ada sifat yang ma'nawi, ada sifat yang hakiki yang boleh kita rasakan. Melmus, di boleh dirasakan. Seperti sifat yang ma'nawi ini sebenarnya enggak ada hubungannya dengan makrifat dengan sifat rubub, tapi kita mengetahui juga. Apa yang sifat yang ma'nawi sepertinya orang kita mendengar Oh odia oh murid yang sangat uh, pintar pintar itu satu sifat tetapi kita tidak bisa merasakan tidak bisa tidak malmus tidak hakiki tidak bisa kita merasakan kayak apa pintar itu cuma bisa saja pintar nah jadi tidak bisa kita merasakan tapi kalau seandainya dikatakan dinding licin kita boleh rasakan dinding atau meja licin dinding kasar misalnya kita cuba rasakan ada sifat itu yang boleh dirasakan kenamakan yang hakiki hissi yang boleh kita rasakan tidak ada sifat itu yang maknawi yang tidak kita tidak bisa merasakan oh kita mengatakan uh, misalnya Seorang guru, guru itu dia Muadab atau talib murid itu muaddab beradab benar dia. Bagaimana kita bisa merasakan adab itu? Adab bisa kita merasakan, enggak bisa dirasakan oleh panca indra kita, tangan coba dianu dicoba rasanya gimana enggak ada. Atau dipegang, terasa enggak terasa. Dilihat enggak bisa. Tapi kita ketahui itu bahwa adab itu adalah uh, sifat nah, ini dinamakan sifat maknawi tapi kalau kita bilang misalnya garam itu asin Ayah memang kalau kita lihatnda ada kelihatan asin itu kalau kita pegang dia itu kasar tapi kalau kita coba dengan lidah panca inndra kita yang satu lagi ialah lidah terasa bagi kita dia asin memang begitu juga asin manis Uh, kita melihat misalnya uh, Suaranya Bagus Suaranya merdu Dilihat, ngga kelihatan suara itu Tetapi dia bisa Dengarkan dengan pancah Indra-panca indera kita Dengan, oh ya kalau dia mengaji suaranya Dia Al-Quran, Masya Allah nah, Baru, itu adalah Sifat-sifat yang Hisi, yang hakifi, yang bisa Di Sampai Atau dijangkau Oleh panca indra kita Tetapi sifat Yang tidak bisa dijangkau Adalah nama, sifat muhanawi Inilah diantaranya ten, Makna sifat itu Jadi apa gunanya Kita mempelajari sifat itu Apa gunanya Kita mempelajari Sifat-sifat Daripada sifat terperuh Kalau kita misalnya Mempelajari sifat manusia Kalau dia itu Misalnya pemalu Orangnya pemalu Nah ya, Gimana kita harus berbuat dengan dia. Dia pemarah. Nah, bagaimana kita harus uh, berlaku baik dengan dia supaya jangan sampai dia marah. Nah, jadi itu di antaranya gunanya kita mengetahui sifat baik pun itu sifat manusia atau itu sifat daripada sifatul kufuf. Keperluannya, kepentingannya atau hadaf atau tujuan daripada mempelajari sifatul kufuf ini ialah pertama untuk bisa kita membaca Al-Qur'an dengan baik kerana di antara sifat itu ada nanti kita bilangkan isti'la ditadkhimkan huruf ta dan dal as-sa al-ithbaq itu maksud ini isti'la huruf qaf huruf ghain jadi gimana artinya isti'la itu nah jadi kita tahu jadi kalau kita baca qaf itu harus kita tafkhimkan kita tinggikan kita besarkan kita penuhkan uh, uh, mulut kita dengan suara dengan sada suara kita supaya huruf itu menjadi huruf faqam. Misalnya atau muraqqaq, mustafilah. Jadi misalnya kalau kita baca macam zaman, uh, bismillah. Enggak boleh kita baca bismillah, harus bismillah. Berarti di waktu ini adalah dia muraqqaq. Jadi biar jangan salah kita membacanya. Jadi kita ketahuilah bahwa dalam keadaan ini lafzul jalalah ini harus ditipiskan. Jadi gunanya untuk memperbaiki bacaan kita. Taganni bil Quran adalah sunnah, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki suara kita, menghasin aswaatana, kita perbaiki suara kita dalam waktu membaca Al-Quran. Itu disuruh, digalakkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran. Jadi dengan tidak mungkin kita akan memperbaiki memperbaiki atau membaiki bacaan kita kalau kita tidak mengetahui dasar-dasar daripada tajwid salah satu di antaranya ialah sifatul huruf dasar dari ilmu tajwid ini. jadi memperbaiki bacaan kita untuk bisa bacaan kita itu bagus dengan kita mengetahui sifat huruf itu misalnya kalau kita tidak tahu membaca huruf huruf qutb jadil huruf qalqalah Khaf, wata, wabah, wajib, wadal. Dan kal itu syaratnya, adalah kalau dia berbaris mati, sukun. Jadi, kalau kita berhenti, e, membaca misalnya, seperti, Tabbat siada, Abi ilaha, bim, watab. Watab, tanpa kita kal kalahkan, berarti, kurang nilainya. Harus kita baca, Tabbat siada, Abi ilaha, nah, Dengan begini, kita sudah, bisa merasakan, kita Bagusnya bacaan itu. kalau kita baca, tabbatsyada abilahabin watab. Nah, misalnya kita baca-baca, Jadi, tidak. Kita panjangkan. Panjang ada juga sifat huruf. Tabbatsyada abilahabin abi watab. Ha, nah, abilahabin watab. Idram ini adalah sifat. Ghunna ada juga sifat. Jadi, watab, kakala adalah sifat. Jadi, kita harus mempelajari sifat-sifat itu supaya bacaan kita bagus dan yang kedua, tujuan daripada mamparjali sifat huruf itu ialah untuk membedakan huruf yang keluar dari makharja khas seperti yang dibilang tadi membedakan huruf to dari ta Harf, huruf to dari dal huruf ta dari dal kalau bukanlah kerana isti'la wal-itbaq yang ada di huruf ta kita akan baca ta itu seperti ta jadi misalnya uh, akan kita baca seja misalnya tuti'u kala kita baca tuti'u tuti'u tuti'u dan kita baca tu dan kita teba tam tu tuti'u atau sebaliknya kalau bukalah kerana isti'fal atau misalnya Uh, huruf ta itu kita akan baca ta itu toh kita baca sebaliknya kita baca toh tadi jadi ta ha jadi ta tu kan buat tu tu kita baca tu ha ni contohnya toh tu ah semuanya tebal atau semuanya tipis ah semuanya tipis jadi akan berbedalah artinya nanti dal kita baca zai kita baca sama saja dal dengan zae ia zurriya misalnya ketika baca zurriya memang dia berbeda tentang uh, makhrajnya berbeda hurufnya tapi kadang kalau kita tidak mengetahui sifat-sifatnya kita akan bacanya satu sama satu huruf sama saja sifatnya begitulah faedahnya yang kedua ialah untuk membedakan huruf yang mereka itu keluar dari satu khas yang sama-sama keluar Dari setempat Dha dengan dhal dengan tha Dha dengan ta Dengan, dengan dal And then asod Dengan sin Dengan zai Itu yang satu makhraj Atau berbeda makhraj Terkadang kita baca asod Baca sin Kita baca as-salah As-salah Berbeda Sin kita tebalkan as-salah as sama bukan as sama asa as ha karena dia harus tipis sebagian sifat mereka itu bersatu tetapi di bagian sifat yang banyak mereka itu akan ada berbeda antara sin dengan sad antara uh, ta dengan ta antara dadh dengan zal itulah yang membedakan antara huruf itu kemudian yang ketiga ialah uh, untuk kita mengetahui quwatul huruf dan dha'faha kita akan mengetahui huruf ini harf dan huruf ini adalah harf dhaif harf ta harf qawi harf dan qawi dari sifat-sifatnya nanti Walau, sifat huruf ini dia sebenarnya bertikai pendapat manusia ada yang mengatakan sampai 36, ada yang mengatakan berapa 20, ada macam-macam mengatakan berapa macamnya. Tetapi kita menurut Ibnu Jazari yang kita pelajari bahwa semua huruf itu dia akan mempunyai antara 5 dengan 6 sifat saja. Paling sedikit sifat huruf ada 5 dan paling banyak sifat huruf itu ada 6 kecuali harful ra yang dia mempunyai sifat itu lebih dari yang lain mungkin sampai 7 nanti kita, kalau akan kita berinci nanti satu-satu huruf itu, apa sifat mereka setiap huruf itu jadi, itulah diantara faedah faedahnya kita mempelajari sifat huruf, yang pertama untuk memperbaiki bacaan kita, membaca Al-Quran yang pertama untuk Al-Quran supaya kita mendapat keretaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua ialah membedakan huruf dengan huruf yang lain walaupun mereka itu bersatu dalam makhraj khas dan yang ketiga ialah untuk mengetahui huruf ini huruf yang kuat dan huruf ini adalah huruf yang lemah mana huruf yang kuat mana huruf yang lemah kenapa kita bisa mengatakan huruf itu huruf yang kuat ialah kerana dengan kita mengetahui banyak sifat yang kuat di dalamnya. Kenapa kita mengatakan huruf itu huruf lemah? Karena banyak sifat yang lemah di dalamnya. Jadi ini adalah baru eh uh, muqaddimah eh huh, uh, untuk mempelajari sifat huruf. Sifat huruf itu terbagi kepada dua. Sifat huruf itu terbagi kepada dua. Uh, ada in namakan sifat itu Adalah sifat asliya Ada sifat aradiyya Itulah yang sifat huruf itu Sifat asliya Dan sifat aradiyya apa, eh, apa yang dikatakan sifat asliya Sifat asliya Yang asal Yang artinya ialah Sifat Yang ada pada huruf itu Selama-lamanya selama la mahnya sifat itu ada pada huruf bukan terkadang saja dia mesti ada selalu bersama huruf itu walaupun dia dalam keadaan huruf mati atau keadaan belum keadaan huruf berbaris atas berbaris bawah atau baris depan seperti al-idbat al-idbat jika huruf ta dad wa sa wa dha Jadi walaupun bagaimanapun keadaan daripada hafizah ini dia selalu mesti ada feedback selalu tak boleh kapan saja tak boleh sama sekali dia itu oh, melepaskan daripada sifatnya ini. Jadi seperti ya misalnya contoh yang ada pada manusia misalnya kan kalau manusia itu dia tinggi itu sifat tu tak bisa satu waktu orang ceram dah Nggak bisa sesuatu waktu orang itu akan dia tambah tinggi lagi kalau umurnya sudah jelas kita mengukur orang, udah pasti setelah dia uh, berhenti pertumbuhannya bukan anak kecil, kita anak kecil, oh tinggi atau rendah, masih ada pertumbuhannya tapi kalau sudah berhenti pertumbuhannya, dia sudah kita bisa bilangkan, oh dia tinggi uh, dia rendah itu adalah sifat asli yang, yang tidak akan bisa berubah-ubah dari, dari manusia itu Uh, atau misalnya Seperti dia itu putih, putih uh, Hitam manis nah, itu adalah Sifat aslih pada insan Tidak bisa berobah-obah Itu adalah yang sifat aslih Dan sifat aradiyah Sifat aradiyah itu Yang kedua, sifat yang kedua ialah Sifat aradiyah Ialah yang terkadang ada Bersama huruf Dan terkadang Lagi dia itu Jauh, atau terlepas dari huruf itu. Terkadang dia bersama huruf itu, ada dia dengan huruf itu, terkadang dia terlepas dari huruf itu. Seperti etafkhim. Kita kembali ke huruf itulahul jalala, kalimat Allah. Kalimat Allah itu, Inna Allah ala, Inna Allah ala kulli shay'an qadir. Dalam hal ini kita mempunyai Inna allaha Inna allaha Lagu jalala Kita tebalkan Kenapa? Nah, di saat ini dia harus tebal Inilah sifat aradiyah ar bin Isbal uh, Bagi huruf lagu jalala Lam di huruf jalala ini Karena sebelumnya baris atas Atau sebelumnya Baris depan Wa'budullah Wattaqullah. Ah jadi kalau dia itu sebelum la jalalah itu berbaris depan atau baris atas dia harus tebal kita baca mafkham. Enggak boleh kita baca ubudullah innallahi itu enggak boleh. Habis kita innallahi. Kan terasa keindahannya kalau kita baca dia kalau la jalalah itu dalam keadaan mufakhham. Dan kan kita bilang terkadang bersamanya di waktu sebelum waktu lainnya furu baris atas baris depan dia adalah mufakhham. Tetapi sebaliknya kalau sebelumnya baris bawah walaupun baris bawah itu adalah harakatul aridah, yang tidak uh, asli atau bari, uh, baris bawah itu adalah harakat asli misalnya seperti bismillah Kita tak boleh baca bismillah. Oh, dibilang tadi harus ditebalkan huruf jalalah. Tidak, bukan selama-lamanya huruf jalalah ditebalkan. Terkadang dia ditebalkan, terkadang dia dikipiskan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Kita tipiskan dia. Atau seperti a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu kita tipiskan. Atau qaumanillah, Ma tetapi tanwin man qauman tetapi karena kita sambungkan dengan sukun terhadap sukun, akhirnya tanwin tadi dibaris bawahkan baris alah. Qaumanillah yang membaca bagian qiraat membacakan semua kitab Ibnu Jazari yang kita qiraat kera, qiraat kita ini uh, harus baris atas fathah atau uh, tanwin fathah atau tanwin dhammah apalagi tanwin kasrah kalau bertemu dengan huruf mati dia harus dibaris bawahkan nuhun ni nuhun ni benar ini tidak ada red jalahnya tapi tentang kasrahnya ini Tapi ada juga ulama ini yang lain mengatakan kalau sebelumnya baris atas tanwin disambung huruf yang sakin di baris ataskan faumanalloh dikeranya dibacanya qomanalloh nah nuhunubana nuhulubana jadi kita ndak kita mengambil baris atas tanwin tanwin baris atas kasra baris uh, tanwin kasra tanwin dhamma tanwin fathah Semuanya bagi kita bagi Ibnu Jazari kita baca adalah dengan kasrah qaumanillah qaumanillah jadi di sini juga kita harus ditipiskan membaca la jalalah. Ainilah dinamakan sifatul aridah. Yang kita bisa uh, lihat terkadang dia bersama la jalalah ter ditebalkan, terkadang dia ditipiskan. Itulah dinamakan sifatul aridah. Jadi, tentang uh, sifatul huruf yang kita bagi dua tadi yang adalah, yang pertama sifat asliyah, yang bersama huruf selama-lamanya tidak akan keluar dari huruf itu dan yang kedua sifat aradiyah kita kembali ke tentang sifat asliyah sifat asliyah itu terbagi kepada dua sifat Yang pertama ter, sifat yang asli itu dibagi kepada dua. Yang pertama sifat al-latilaha dhid laha ad-dhad. Ad-dhad artinya yang ada lawannya. Sifat yang berlawanan. Kan kita mempunyai hurufnya banyak. Jadi sifat uh, yang mempunyai lawan kalau kita baca misalnya kita mengatakan ada huruf al-istila Misalnya, isti'la' hurufnya adalah khos, Lawan dari isti'la' itu adalah istifal. Nah, selain daripada huruf khos, tadi tin, itu adalah sifatnya al-istifal. Jadi, kalau kita keluarkan isti'la' kha, Huruf ini, huruf isti'la Artinya isti'la itu ialah Kita tinggikan Kita naikkan Sebahagian Atau seluruh daripada makharaj kita itu ke atas Ke mana? Ke langit-langit atas Seperti huruf khaw Kalau kita macam khaw Lidah kita tak boleh ke bawah Dia usahakan lidah kita naik khaw Walaupun dia bukan di huruf lidah خ itu bukan huruf lidah tetapi ada hubungannya waktu kita mengucapkan harus naik خ dan ر خ kita da, kita, riba, kita berusaha supaya paling kurang taksal lisan kho. paling kurang lidah kita yang di akhir sekali itu harus terasa naik enggak bisa kita menurunkannya ke bawah waktu kita baca خ dengan ق qitum qain tiga huruf ini adalah huruf Nah, jadi cela artinya dh. Dia yang isti'la ini tinggi naik tertinggi atau naik sebahagian dari makhraj kita. Apakah dia lidah, apakah dia uh, aksa lisan semuanya naik dia ke langit-langit kita ke atas sebagian atau seluruhnya. Lawannya dhnya isti'la istifal selain daripada kha. Ha, kita ambil saja daripada huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha itu istifad. Kha, da, kha, isti'la. Ha, kita tambah lagi. Alif, ba, ta, sta, jim, ha, dal, dal, dal, dal, dal ra, za sin, sin, sin sampai sin. Sin, sin. Sampai adalah huruf Sod, da, ta, ta, itu adalah huruf isti'la. Ada. Selebihnya lagi adalah huruf istifal. Ah begitu caranya kita mengeluarkan huruf. Kalau sudah kita mengetahui huruf itu ada di suatu sifat, dia tidak akan berada di lawannya. Jadi ini adalah yang kita uh, mengetahui tentang sifat al-latī laha dhidd au adḍād yang mempunyai lawan. Nanti kita akan mengambil dengan terperinci nah, Sekarang kita mengambil contoh juga Kan kita bagi tadi bahawa ada sifat yang pertama adalah sifat uh, asli yang terbagi dua Alatillah adad Yang kedua, sifat yang lain, yang keduanya adalah Laisalah adad, tidak ada lawan Seperti kalau kita bilang shin, huruf shin, tafashi Sifat shin adalah tafashi Ndak boleh kita mengatakan huruf yang lain itu uh, ndak غير munfashi, mem, ndak ada. Sudah shint tafasyi sudah ndak ada lagi. Jadi ndak ada lawan daripada tafasyi ini. Kalau kita mengatakan misalnya seperti dhot istitalah. Kita mengatakan, mengatakan istitalah. Lain daripada dhot, ndak boleh kita mengatakan غير istitalah. Lah, udah. Dhot sesd dhot sudah berarti sebenarnya. Itu yang artinya eh uh, laisa laha dhot atau laisa la dhot eh uh, seperti qalqalam qatbu jal tu qalqal qalqal idza sakinah tetapi lain daripada furu itu dak boleh kita mengatakan huruf yang lain tu adalah gharar muqalqalah dak boleh sudah qalqalah kita mengetayanya qalqalahah berarti ini ndak ada zednya ndak ada lawannya nah itulah yang terbagi dua kalau kita taruh di atas kita tulis di atas tadinya tadinya tu sifatul huruf Sifat huruf terbagi kepada dua tadinya yang mula-mula kita bilang ada hissiyah eh kemudian ada ma'nawiyah. Yang hissiyah ini untuk huruf biasanya kita boleh mengatakan terbagi dia kepada uh, dua. Hmm. Kita mengatakan ada sifat latih uh, asliyah kemudian aradhiyah. Yang asliyah itu Terbagi juga kepada dua Allati lahadud Yang kemudian adalah Laisa lahadud Nanti kita akan uh, Ambil terperinci Setiap daripada sifat huruf ini Apa itu tersebut? dia ni bukan. Kita kena nampak sebab dia nak membahagikan. Jadi itulah uh, pada saat ini kita sampaikan sini saja dulu bahawa uh, kita akan insya-Allah uh, minggu depan minggu depan kalau ada waktu, kalau ada masih ada waktu bertemu, kita akan masuk kepada sifat yang asliyah yang adillah hadith yang yang التي لها ضد ini dia 5 lawan 6. 5 sifat Yang asliya, zibnya ada enam ha, Nanti kita akan pelajari Mana yang lima itu Dia adalah istilah, isbab Kita mempunyai Al-Shidda, apa lawannya Kemudian Al-Jahar Kemudian Al-Jahar, kemudian Anda punya Al-Ismat Nanti apa lawan daripada semuanya itu InsyaAllah ya, Sekarang kita hmm, Berbaiki bacaan